Перша жовтня. Робив обхід. Те, що в колі, міняло форми, ставши зрештою привабливою зовні і вельми дружньо настроєною собачкою. Надурити мене не вдалося, уколи я наступив. Та й гаразд, імитувати запах воно ще не навчилося. «Добра спроба», – сказав я йому. «Ти ще дістанеш своє псяюхо», – відказало воно. Я пройшов повз різноманітні дзеркала. Ті, що були в них в'язнені, корчилися, примовляючи щось нерозбірливе, я вишкірився до них, і вони відсахнулися. Зачувши, як я нюшкою, те, що в морській скрині забилося в стінки, зачмихало і засичало. Я загарчав. Воно знову засичало. Я рикнув, воно замовкнуло. Відтак я рушив на горище перевірити те, що в шафі. Коли я ввійшов, воно шкребло стінки, але стишилося. Щойно я наблизився. «Як там справи всередині?» – запитав я. «Було би значно гірше, якби тільки ж вдалося декого переконати, щоб він повернув ключ своїми лапами». «Для тебе, може, й ліпше». «Хочеш, я знайду тобі багато чудових костомах Здоровезних, свіженьких, суховитеньких, з місцем». «Я щойно поїв, дякую». «Чого ти бажаєш?» «Саме тепер нічого конкретного». «Слухай». Я хочу назовні. Назви свою ціну і за це й поговоримо. Колись ти матимеш таку нагоду. Не люблю чекати. Біда. Та пішов ти, псюро. Я несхвально схвально поцокав язиком і забрався, коли воно вдалося до грубішої лайки. Повернувшись униз, я проминув бібліотеку, понюхавши цвілі туми, а заразом і пахощі, прянощі, зілля і чимало інших цікавищів. А відтак вийшов у вітальню і втупився там, у день крізь вікно. Звісно, я пильнував. Це ж моя робота.